Котрий хотів мені душу і тіло роздлити І знала я добре, що той навісний здійснить своє слово Коли не піду до нього, пустить з димом село мого чоловіка покійного А що слуги мої не захочуть цього йому допустити, повбиває і їх І все це ляже довічним каменем мені на карка Піти ж у наложниці я тим більше не могла бо немає більшої ганьби для чесної жінки, як стати наложницею ворога дому її. Хоч я в цьому роді і прийшла була. Але чоловік мій любив мене і жалував, і я пізнала з ним щастя. Ні, не витримав би він у потойбічному світі, коли б розділила тіло своє з напасником його. Помстився б на мені тяжко. Вона знову замовкла, дивлячись у землю, а служниці тим часом і м'язом не зрухнули. «І як ти з цієї біди вийшла?» – спитав я. Сказала, «Хай вийдуть усі спокою. Скажу тобі, посланцеві, сокровенну річ». І його, і мої слуги вийшли, а я мовила. «Твій пан мені давно на оці». І воліла б, щоб по скорботі прислав до мене старостів. Коли ж того не бажає, з радістю піду до пана твого, бо захоплено його мужністю і вродою. Але тепер хворію по жіночому отже нечиста є. Не на станній кровотечі пробуваю. Хай потерпить п'ять днів, поки очищуся тоді з радістю піду до твого пана і буду йому люб'язна і покірна. Коли ж хоче з'єднати свій і мій маєток, то хай потерпить, поки відбуду час скорботи, і подам його старостам рушники. Посланець знову засміявся, показуючи великі зуби, і мовив. Гадаю, пан мій почекає тиждень, але не здумай його одурити, Бо коли його дурять, не самовитий стає. «Знаю нору твого пана», – сказала я твердо. «Іди перекажи, що тобі повелено». Він вийшов, і я мала спокій на тиждень. Тоді вчинила таке. Порозпускала слух, добре їм заплативши значною частиною грошей, які були при домі. Лишила з собою тільки цих двох, котрих зі мною бачиш, бо не захотіли мене покинути. Решту майна роздала селянам своїм, що були в послушенстві, і жебракам. Прикликала свого родича і страшними клятами закляла його, що продав мій маєток і кошти віддав на якийсь монастир. На будівництво храму, для чого і заповіта склала, записавши його у Луцькій гроцькі книги. Це все робила ховано, щоб не сполошити свого ворога і щоб не учинив він гвалту. А тоді ще раз спитала цих двох служниць чи підуть разом зі мною, куди скерує мене Господь. І вони ще раз згодилися доброю волею не покидати мене. Вночі вирушили в дорогу і зробили це вчасно, бо наш лютий ворог щось зопідозрив і послав тієї ж ночі загін своїх слуг по мене. І цей загін мало не наскочив на нас, ледве встигли сховатись у придорожній канаві. Отже, слуги застали мій дім і маєток, опечатані возним в імені короля». Його милості Ми ж подалися у бік Карпатських гір І Бог привів нас у це безлюдне місце Де й прожили десять років Доки не приснився нам оповіджений тобі сон І доки не привела доля до нас тебе Одежа наша за ці роки зітліла на нас і відпала Отож живемо, як нас Бог народив «А що ж ви тут їли?» – спитав я. «Бог нам посилає харчу за промислом своїм улітку. Що збираємо, а що приносять нам птахи? Що свіжим уживаємо, а що сушимо?»